Kapitola 81. Žádlivý měsíc Toho večera Martin zastřelil tři tlusté králíky. Já vydal pár kořínků a nazbíral byliny a než slunce zapadlo, Všichni jsme usedli k jídlu, doplněnému dvěma velkými bochníky čerstvého chleba, máslem a drobivým sírem natolik místním, že neměl vlastní jméno. Pod dní příjemného počasí jsme měli dobrou náladu a tak spolu s večeří došlo i na vyprávění. Hespe přišla s překvapivě romantickou pohádkou o královně, která se zamilovala do sluhy. Vyprávěla to procítěně. A jestli její podání nesvědčilo o něžném srdci, pak pohledy, jež vysílala k Dedanovi připovídání o královně lásce, rozhodně ano. Dedan ovšem projevy zamilovanosti z její strany přehlédl. A s pošetilostí, jaká se hned tak nevidí, začal vykládat příběh, který slyšel v hostinci u Penny. Pohádku o Felurian. Chlapec, který mi to vyprávěl, byl stěží tak starý, jako tady kvot, spustil. A kdybyste ho slyšeli mluvit, viděli byste, že si to nemohl vymyslet. Významně mě si poklepal na spánek. Ale poslouchejte a posuďte sami, jestli se tomu dá věřit. Jak už jsem se zmínil, dan měl docela hbitý jazyk a byl bystřejší, než se zdálo, když se rozhodl použít hlavu. A neštěstí tohle byl jeden z případů, kdy jazyk pracoval a hlava zůstala mimo. V dávných dobách se lidé těhlele lesů báli. Ne kvůli loupežníkům, ani proto, že by mohli zabloudit, zakroutil hlavou. Ne, povídalo se, že tady žijí různé bytosti fáj. skřídci s rozštěpenými kopítky, kteří za úplňku tančí, temné příšery s dlouhými prsty, jež kradou malé děti z kolébek. Mnoho žen, starých i mladých, nechávalo přes noc venku chléb a mléko. A mnoho mužů si dávalo velký pozor, aby jejich domy měly všechny dveře v jedné rovině. Někdo by řekl, že jde o hloupé pověry, ale místní znali pravdu. Nejlepší je držet se od fae dál, ale krom toho si člověk chce udržet jejich přízeň. Tohle je příběh o Felurian, dámě svům mraku, paní ticha. Felurian, která pro muže znamená smrt, ale šťastnou smrt, takovou, kterou podstupují ochotně. Tempě zadržel dech. Byl to malý pohyb, ale upoutal mě, protože jinak adem během večerního vyprávění seděl naprosto nehybně. Teď mi to dávalo smysl. Byl prostě potichu. Felurian ozval se. Smrt pro muže. Ona je... odmlčel se. Ona je sentin? Zvedl ruce před sebe a gestem naznačil sevření. Vyčkávavě se na nás zahleděl. Když viděl, že nechápeme, dotkl se meče po svém boku. Porozuměl jsem. Ne, řekl jsem, Není z ademů. Tempy ukázal na Martinu fluk. Zavrtil jsem hlavou. Ne, není to vůbec bojovnice, je to... Umokl jsem. Neměl jsem ponětí, jak vysvětlit způsob, jimž Felurian může zavíjí, Obzvlášť, kdybychom se měli uchýlit ke gestům. Soufalej jsem pohlédl na Dedana. Dedan nezaváhal. Sex, pravil otevřeně. Znáš sex? Tempy zamrkal, pak pohodil hlavou dozadu a zasmál se. Dedan vypadal, že se rozhoduje, jestli se má urazit nebo ne. Po chvíli Tempy chytil dech. Ano, odvětil prostě. Ano, znám sex. Dedan se usmál. Tak muže zabíjí. Ten na okamžik nasadil ještě prázdnější výraz než obykle, načež se mu obličejem rozlil děs. Ne, nebylo to zděšení, spíš syrová nechuť a odpor. Tím horší, že je obvykle mýval tvář tak bezvýraznou. Ruka u boku se mu několikrát sevřela. Jak? Vypravil ze sebe. Dedan začal něco povídat, pak se zarazil. Začal gestikulovat a také toho nechal a rozpačitě pohlédl na hespe. Hespe vydala své hrdelní uchechnutí a obrátila se k tempimu. Krátce se zamyslela, pak gestem předvedla, jako že drží někoho v náručí a líbá ho. Pak si začala rytmicky poklepávat na hruď, napodobujíc step srdce. Klepala rychleji a rychleji, náhle přestala, zavřela ruku v pěst a vytřeštěla oči. Celá se napěla, potom ochabla, hlava jí klesla na stranu. Dedan se zasmál a zatleskal jí. To je ano, ale někdy... Poklepal si na spánek, pak luskl prsty. Mahutně zašelhal a vyplázl jazyk. Blázen. Tempy se uvolnil. Aha, hlesl zjevně uklidněn. Dobře, ano. Dedan kývl a pokračoval ve vyprávění. Takže Felurian. Bláhová touha všech mužů. Neporovnatelně krásná. Kvůli tempy mu naznačil česání dlouhých vlasů. Před 20 lety otec a strýc toho chlapce při západu slunce lovili právě tady v tomto lese. Zdrželi se déle, než měli v úmyslu a tak se rozhodli, že si zkrátí cestu domů přes les, místo aby šli po cestě, jako všichni rozumní lidé. Nedošli moc daleko, když v dálce zaslechli zpěv. Vydali se pohlase v domnění, že už jsou blízko u cesty, jenomže se místo toho odstli na kraji malé mítiny. A tam stála Felurian a tiše si zpíval. Io di marifela tu Derala I když Dedanův hlas melodii neprospěl, stejně jsem se při ní zachvěl. Byla tajuplná, podmanivá a zcela nepovědomá. Nepoznal jsem ani jazyk. Ani trochu. Dedan pokýval, když si všiml mé reakce. Tahle píseň víc než cokoliv jiného dodává té historce pun zpravdivosti. Nemám nejmenší ponětí, co ta slova znamenají, ale utkvěla mi v poměti, ačkoliv jsem je slyšel jen jedinkrát. Takže ti dva bratři se krčí na kraj mítiny a v měsíčním světle vidí tak zřetelně, jako by bylo poledne, ne noc. Neměla na sobě ani nitku a i když jí vlasy sahaly skoro do pasu, bylo jasné, že je nahá zrovna jako ten měsíc. Vždycky jsem měl pohádky o Felurian rád, ale když jsem náhodou zalétl pohledem gespe, Schladilo mě to. Dívala se na Dedana a oči měla přimouřené. Dedan to ovšem nepostřehl. Byla vysoká, měla dlouhé, krásné nohy. Pás údlí, oblé boky, jako by si říkali o dotek. Přichom měla hladké a dokonalé jako březová kůra, její pupík zval k políbení. Hespe už měla místo očí nebezpečné štěrbiny ale víc prozrazovala její ústa, jež tvořila tenkou, rovnou čáru. Něco vám poradím. Když se na ženské tváři objeví výraz, okamžitě zmlkněte a sedněte si na ruce. Možná se tím věci nespraví, ale alespoň už nic víc nepokazíte. Dedan na neštěstí pokračoval. Jeho mohutné ruce ve světu ohně prováděly zřetelná gesta. Měndra měla plná a okrouhlá jako broskve, zralé na utržení. Ani žádlivý měsíc, který všem ukrade barvy, nedokázal skrýt růžové hespe, vydala znechucený zvuk a zvedla se. Odcházím, prohlásila. Hlasnila tak ledový, že to neuniklo ani Dedanovi. Cože? Zhlédl k ní s rukama pořád před sebou, strnulé uprostřed uchopení pomyslných ňadr. Vyrazila pryč a něco si pro sebe vzteklému mlala. Ty danavy klesly ruce do klína. Jeho výraz se během jediného nadechnutí změnil ze zmataného v ublížený a pak hněj vyvíjí. Ve vteřině se zvedl, oprášil si listí a větvičky skalhot a zamumlal si něco pod nos. Sebral své poklívky a vyrazil na opačnou stranu tábořiště. Skončilo to tím, že je vyrazili za ní a chlapcův otec zůstal pozadu? Zeptal jsem se. Dedan na mě vrhl pohled. Ty už to slyšel. Mohl si mě zarazit, když... Jenom hádám, řekl jsem rychle. Moc rád bych slyšel, jak to dopadlo. Otci zapadla noha do králičí nory, pravil stručně Dedan. Podvrtl si kotník. Střídce už nikdy nikdo nespatřil. Opustil kruh světla s ponudým výrazem. Upřel jsem na Martena zkoumavý pohled. Martin zavrtil hlavou. Ne, řekl tiše, do toho se nebudu pouštět. Za nic na světě. Pokoušet se teď nějak pomoct by bylo jako hasit oheň holýma rukama. Bolestivé a marné. Tempy si rozestlal lůžko. Martin zakroužil jedním prstem a tázavě se na mě koukl, jestli chce první hlídku. Přikývl jsem a on si sebral deky se slovy I když některé věci znějí lákavě, člověk musí vždycky zvážit riziko. Jak moc po něčem toužíš a jak moc se chceš spálit. Uhasl jsem oheň a brzy se na palouk snesla noční temnota. Zažil jsem na zádech, díval se na hvězdy a myslel na denu.